Прокрутив на початок сторінки, стер поточний пошуковий запит і набрав Біллі Карас Інносент. Піп зітхнула, спостерігаючи, як він швидко проглядає результати. Раві, він зізнався і визнав провину. «Вбивця з ДТ сидить за ґратами, а не під моїм будинком». У горлі Раві пролунало потріскування, щось між зойком і кашлем. «Є сторінка у Фейсбук», сказав він. «Яка?» Піп вперлася ногами у підлогу, та відкатила стілець назад. Сторінка під назвою «Біллі Карас із Інноцент». Він клікнув на неї, і фото Біллі Караса розтягнулося на весь екран як банер. Його обличчя вдруге здавалося м'якшим, молодшим. «Звісно, є така», – сказала Піп, під'їжджаючи до Раві. «Я впевнена, що у кожного серійного вбивці є своя сторінка про невинність. Навіть у Теда Банді, мабуть, така була». Раві навів стрілку на вкладку «Абоут», натиснув на тачпад, він одразу ж відкликав зізнання наступного ранку після сну, але вже було пізно. Поліція отримала, що хотіла. «Неправдиве зізнання», – перепитала Піп, вдивляючись у очі Біллі Караса, ніби питала у нього самого. «Ні, не може бути. Це ж очі вбивці, дете дивляться на неї, повинні бути його» бо інакше серйозні системні проблеми в нашій судовій системі, Раві перескочив на наступний абзац. «Потрібно три тисячі підписів під петицією до місцевого депутата. Ого, у неї поки що тільки 29 підписів. Намагаємося привернути увагу Іннуенне проєкт, щоб оскаржити вирок. Він зупинився». О, дивись, вона навіть залишила номер телефону в розділі контактів. «Будь ласка, зв'яжіться зі мною, якщо маєте юридичний досвід чи зв'язки у засобах масової інформації, і можете допомогти у справі Біллі, або якщо хочете допомогти зібрати підписи. Звертаю увагу, жартівників буде передано поліції». Він відвернувся від екрана, зустрівся поглядом із піп. «Що?» – запитала вона, вже читаючи відповідь у його опущених куточках губ. «Ну, звісно, вона вірить у його невинність». «Вона ж його мати, це не доказ. Але це питання...» Впевнено сказав він, підтягуючи до себе Піп разом зі стільцем. «Ти повинна їй подзвонити, поговорити з нею, дізнатися її аргументи?» Піп похитала головою. «Я не хочу її турбувати, давати їй неправдиву надію. Вона і так уже достатньо пережила. Так Раві провів рукою по її нозі. Те саме було з моєю мамою і зі мною, коли всі думали, що Сал убив Анджі Белл. І чим це все закінчилося? Запитав він, постукуючи пальцем по підборіддю, удаючи, що намагається згадати. Ага, несподіваним візитом надто наполегливої Піпус Максимуса. Це зовсім інша ситуація. Сказала вона, відвертаючись, бо знала, якщо ще трохи подивиться на нього, він її переконає. А вона не могла. Не могла, бо якщо вона подзвонить тій бідній жінці, це буде визнанням того, що є шанс, можливість. Що у в'язниці сидить не та людина, а справжній вбивця. Він зараз під її будинком малює безголових чоловічків, жінок, яких уже вбив, і кличе її до них. Номер шість. А до такої гри вона не готова. Переслідувач – це одне, а таке. Добре забудь. Знизав плечі Мараві. Можемо тоді просто сидіти тут і крутити пальцями, Чекати, що буде далі з цією історією зі сталкером. Пасивний підхід? Ніколи не думав, що ти вибереш пасивність, але гаразд. Сидимо, відпочиваємо, не проблема. Я такого не казала. Закотила очі Піпа. Але ж ти щойно сказала, відповів він, що це стосується тебе, що ти можеш розібратися сама. Це ж твоє розслідування. Він мав рацію, вона справді це сказала. Її випробування, її суд, її останній вердикт, Врятувати себе, щоб врятувати себе. Це все залишалося правдою, особливо, якщо є шанс, що винен не той, кого засудили. «Знаю», – тихо погодилася вона, видихаючи довго і повільно. Вона знала, що саме має робити, ще коли дочитала статтю, просто чекала, поки Раві допоможе їй це озвучити. «Ну що?» – він усміхнувся тією своєю маленькою усмішкою, яка завжди брала її заживе, і вклав їй у руку телефон. Розслідується